Музика досягла апогею. Іван наїхав камерою на червоне пульсуюче щось, до якого сходилися всі стрілочки. Симфонія обвалилась. Замовкла і знову обвалилась. Наші на місяці. Маленький крок для однієї людини великий крок для всього людства. Задній план – Вся кімната. Скісне північне світло. Базова гама золотий і зелений. «Знято!» – вигукнув Іван у камеру і натиснув «Стоп».